Випив чимало, але алкоголь зовсім не брав мене. Мені, власне кажучи, не було потреби лісти воду. Я уявив триллер, у якому людина, що мріє, напитися не хмеліє, а в той самий час довколишній світ занурений у наркотичний карнавал. Ми плавали на поверхні глибокої підводної ями. Еджі окула чудово пірнав і робив широкі кола навколо Марії Депінта. Трохи засмучена Сибіла відогремилася від компанії, намисливши опливти навколо найближчого гігантського каменя. А я видобився на берег і почав облаштовувати наш імпровізовний стіл. В очікуванні нової порції печеної картоплі Ед повів дівчат на яхту, подивитися на снасті для підводного полювання і виставити з борта парочку автоматичних спінінгів. І я залишився зовсім один серед жовтих каменів і подумав про незнайомку 713-го. Що вона зараз робить? Наймовірніше, сидить із групою туристів у якому-небудь респектабельному ресторані. Їсть ризотто, чи тушкованого у тунця. А якби запросити її сюди? Для мене, напевно, це було б цікаво, а для неї це стало б чимось незвичайним. Кікнік з місцевими жителями на незаселеному острові зі знайомою закускою і чужою горілкою, що пахне Анісом. Маревна це була б ідея, якби спала мені на думку учора під час прибирання. Але зараз вона здавалася мені не такою вже і нереальною. Можливо, тоді в мене з'явилось бажання розповісти про акулу. Це сталося після поятики. В Бодеріка цей хлопець зі шляхетного сімейства втратив до нашої компанії зовсім зненацька. Його так само, як і мене, підчепив невгамовний Джейк Стейнбек, сіяв лише різницею, що знайомство відбулося на партії у Санта-Барбарі в домі для батьків. Джейк бував у них раз на рік у День подяки, тому що не зносив офіційного одягу з шмаркачем, бо Джейк ледь не побився. А може, дав би йому кілька гарних ляпильців, бо коли вони завалилися до мене на дранок, у Деріка був дуже пошарпаний вигляд. «Знайомся, це Бо Дерік», – сказав Джейк. «Будемо робити з нього людину. Він класно грає на баджо. До таких візитів я давно звік». Джейк частенько прибихався у мою невеличку квартиру, як до себе додому, і відразу різ у холодильник, прекрасно знаючи, що у мене, як у справжнього гомосовєтікуса, справді завжди знайдеться чим закусити. Бо мав біляст, із волосся, і майже прозорі очі, по носі і руках розлозлося дрібне руде ластовиння. Знаєш, Мекле, цього хлопця я добраче любцював у дитинстві, сказав Джейк, Наминаючи грінки, знаючи про можливість таких отторгнень, я завжди тримав на поготові грінки густо политі чесниковим соусом. Кращого делікатесу для старого Джейка не знивало. Я, щоправда, правда, а цього зовсім не пам'ятаю. Батьки розповіли, до речі, татуню нашого друга ще крутіше від мого. Батьки Бодеріка мешкали у найпрестижнішому районі санта барбари були мільйонерами і шалено любили свого єдиного спадкоємця, бо виявився непоганим хлопцем, незважаючи на те, що був зразковим студентом університету, жив у Васобняку, подарованому предками, і щодня міняв сорочку. Коли Бо Деріку подарували сесну, Джейк бальдикував десь на Сицилії і подій довелося відзначити у колі мало знайомих мені однокашників бідолахи Бо. Він вважав за потрібне запросити мене на цю бісову вечірку. Тепер уже неможливо відновити у пам'яті хронології того вечора. Пам'ятаю, що я сидів на низькій кушетці в оточенні батареї пляшок, і мені було неймовірно нудно від довгих розмов цієї платиново-діамантової молоді. Аж занадто їхня балаканина тхнула з реальним милом. Я не розумів змісту їхніх жартів, а вони бавділи від власних дотипів і нагадували мені тетерюків на сонячній галявині. Зрештою, я вирішив напоїти шмаркача боа.